او بادا جزيرة, جزيرة العرب دا بادا دا اراق دا, دا دا سنه دا يمن دا او دا كل سنه دا دا كل سنه دا فاردلت امركاانو او انجريزانو او اروپاانو باسترحة تا داغا كونت دا دا مدتراني با غارة په دا فالسطينة بمانسكي واسرايل جورك و بادا اسرايلي با اختصاده لهاز با عسكره لهاز او با اطومه لهاز بانده دون قويته تا داغا سمي افتوله اربان دون ايرا ولده څومره عرب حکیماندی څومره عرب حکیماندی هغه یو ځمخهوري مثلا یو ته وایي چې سبستا برخه د کیداد سبر خدادک ځند یوخره او دن زل درخښتوم بل ته وایي ته ځان او دن زل درخښتوم او حتی کله ناكله هغه له نظامونو په څو بن خو ان شاء الله ټول دوله نظامونو زنون انخلابی انخلابی جنیل که سوریه نظام دیگه بسابه لینته اسرایلی تیاره پروازو که الیوکل فریغیم خاموشن امريکای ها در شرق اوسط اسراییز بای خاطر انجا تاسیس کردن و یهوديها را از روسیا و از اروفا و از کشورهای عربي و اشعی دیگا جمع کردن و در کنار دریای مدیترانا جا جاگوزیسا سنطا کشورهای عربي را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 اذكر بناء انون خاصا في فلسطين باسرائيل متبدل بسازن واعرب هارا والشرعه العربيه ترساند سلايل هارا بانذاه تقويه كردن كي يكي از تشوراي عربيم تاب مقاومت اسرائيل امروز نه دارد در حال كسيوني ي شاملون يهوديستان و هر كشوار عربی هر كشوار عربی از ميزان اسرائيل قويه لكن اونها نوترسن چون اونها قوت اقتصادي اسرائيل لبنان و قوتي عسكري فريدا مي بينند و تجربه جنگي بمیخاطر کشش میکنه یکی ای دیگری امرو ایسرائیل یک جرامده بکنن اول مصر جرامد کرد پس انواز اردن جرامد کرد پس انواز سلسطین اوها جرامد کردن بسرکرده یا سر عرفات و هل توریه میخواه جرامد بکنن و به علاوه سوریه سامرالسیسک حرکت بچهر شومه حرکت بده که در مادرید و بعدش باز در نیویارد شد که حکومت ساودی بلکه حاکم ساودی خواستن رای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 لیکن عملن حکومت راه نه اور دا. اځای حکومت کاردان را سي دا. امریکا اځي کې फायदा نې وړه. هغه فائدہ را نې وړه چې اين مردو مخلصانه مي جنګنن لپاره اځي کې صاحب حکومت شون. مخلصانه مي جنګنن. دار يس او اونхай کې اځای حکومت را دارن. ولهم محکوم خود اونها در دل هاي شون کینہ دارن، وحسد دارن در دل هاي شون یو څانست وکړم اخراج وکړم یو د منځخاره موسومه وینم یا د خځو د منځخاره یوه چې هم منطقې بین سونیا او ایران او عراق او ترکیه عموږه منطقې د بنوم کورډستان یبنيست کورډستان نوم یو سرزمينه چې تقسیم شو بین ایران د نیو نه یقولات کورډستان او مرده مس حکومت سن هاتم یبنيست هم یو ولايت کورډستان دی و اون هم محکوم استن حاکمیت را نبیه در سوریانی قسمتش کردستان است کردها استن اون هم محکوم و در عراق هم در و در حلبچه و در منطقه غربی و همزوار ایران در این منطقه ایس کردها استن اون هم میخوا ان خود را راست باشن اون خود را از چی از چی مرجع با دست بیارن و مشترعیت و قانونیت خود را بالای مردم بقبول تمامي بن امکان پایها فساز وک اراده تسخير وکنن در حکومت ترربوس اونها کوردستان عراق له لاحیده کردن از عراق بکردها وعده دادن کبسما حکومت د کوردستان سره جوړیږي یو خطګورو کوردستان په عراق کې یو خطګورو کوردستان په ترکیه کې دی یو خطګورو کوردستان په سوریه کې دی بل خطګورو کوردستان په ایران کې دی په ډیر ودری او لسیږي کوشه کردان سیاسي کړئ شي یو ور درس دي پور تجربه ور ذکر کړی شي سیاسي پارٹی جوړ کړي سیاسي نهضونو جوړ کې دوی بیا حکومت اداره کړي ددا سیاسي کې بدلونونه روسه کوشش وکه کوردان مصالح پایي او بیا حکومت هیوادونو کې څه دوی و چې دغو په خلاف ور جنگوله جنگ سره پورته شي او څهله مغلوب شول بیا هر څه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 وردان اسلام و مسلمانون ردن و تقوم خرابه کلل و پاکستان تتاسی فتا بلوستان سینه و گوری امن فدیب ان منترسره که امریکای و جرده یو نختصایی کرده و این پاکستان غربیه یو اغانستان برخ ازرزولی بلوستان او رنو بل کرده یو بل حکومت فاقیمه او د ایران نو برخ بلوستان برکرده نېبل چې څنګه د په دې باندې تر څرا کوم نه لري بلکې دې تاور ته د بری ځای نه نور دي د غوړی امریکایان غوړی چې څلور سر مې گزاري او څلور سر مې گزاري په پاکستان کې بلوچستان کا څنګه ګوریا د دې له دوه ډیرو چې د کې بیسوادي فقر درده فقر د محتاجی بل شاته بیسوادي د نا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 این آسرایل دورال خانیا بره ایران و اکمت تورکیه را سوریه دوگریه و براها تاوست هم این را بر tääک پر�� عنی اکمت سوریه را ستار بر و هم احقومت ایران را بر هولتن چرا بی خاطر ایمورتن که امیقا امی کار می کنه منتقه وی کار مانده را اران مانده آینتهornی زیر او سار بی آستباار وی او سن را اار بیدهت به عنیع ایران وی ایک قرارداه به عنیع ایران ای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 نېټه چې په افغانستان رسمي کلمپر جوړ کړن اون به ما کلم نه نشو د افغانستان راه اون ها می خو نه افغانستان رسمي کلمپر جوړ وسازن و یوټوب او ټوټر او خټټر جوړ وسازن بیا دغه ان ها انځو إن إن مستقر شون د یوځو قانوني شني چې امریکایي هه افغانستان ان ها حکومت افغانستان قرارداري کړدن او پایند قرارګاهی دایمي څوب مدته نوم محدود ده منځه هغه د لسو در د امریکا چې څو درازین د کوچ میکنه ميران څنګه قرار که چې د برګردیز وایي چې باشه چې د قندهار باشه چې د هرات باشه د جلالات باشه کوم د مرکز کابل باشه یا د بغرام با باشه چیرې څوب بق... مدته نوم معلوم څوب ابد تر څیر امریکا یې هواسه منطقه دایې چې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 آه, آه, وح, در وقت وخت د اړینو تجارتي او صنعتي وړ در اړینو وخت اتمي هموست بود نو ما تجربه یې تونه هم دارا امریکای هم میخوان این منطقه فرسټیناسو قزاقستاناسو ترمنستاناسو موهابه چغوسییاش او ای منطقه از افغانستان کنټرول يستنجل... وکونن د نصیرته د افغانستان لهسلام سره تر يبه ایمان راست که افغانҳо باید د امرای پاکستانҳо بجنګنګ بجنګنګ بجنګنګ د پاکستانҳо دفاع وکونې دفاع وکونې هر دو ملت باهم درگیر کړي و دشمنونه یې انها د بین مسلمانҳо بګردانم او یوه چې دغه ما ما مسلمان وښو تر څو مسلمان به صحیح طرف مسلمان وښو بوس دم نتیجې حاکمیت تر به سې کیږي تر به سې کیږي چې هر دو ځانب کمزور او ضعیف شده باشه یو ځانب قوی دی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 مرګي هم بین افغانستان او پاکستان نه باید فراموش بشوي بعض مسالات سياسي هم شت به لیکن از لحاظ دين از لحاظ فرهنګ از لحاظ عقيده از لحاظ روابط عاطفي چې بين هر دوه مردم هستن شما ميدان ما سما در پاکستان در هر شهر در هر جاي در هر اوتل در هر طياره در هر موتر کې پښتوني سوار مې سما سما سوار څه نه كن مطبوعات پاکستان را دشمن سر سخت ترین حتی که مردم کلمه ازلی را استفادي کرنین پاکستان دشمن ازالی مار یهود دشمن ازالی مانست امريکایها دشمن ازالی مانست روسا دشمن ازالی مانست شیه ها دشمن ازالی مانست هندوها دشمن ازالی مانست ازروک استوتیجیک افغانستان افهند هندوها دشمن ازالی مانست امریکایها دشمن ازالی مانست سرایلیها دشمن ازالی مانست ایرانیها د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 کدام روز کدام قریه بالای کدام شخص مهاجر حمله کردست کی تو بے وطن او بی خانه او بی کاشان او بی مردوم است چرا اینجا آمدی بلکې امین مردان هر جا کې اسان په مهاجرين بوده مردونه منتفه شکر که سیدان چې څه خبر ما پر امن شدین د ښار ما پر امن شوو راهای ما پر امن شوو بازارها رونق پیدا کرد فلان او الان در حال که در ایران یک مهاجر به چه مشکلات زندگی میگذاره نه شما میبینید او زړه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 بلکه موږ په دې نظر یو پدې فکر یو چې د پاکستان نظام یو سیکولر نظام خو حالت مسلمانان خلاص نرم نرم مزاجه با عاطفه او د انساني عواطف سره شار شرشر انسانان حکومتونو ترمنه اختلاف ته یبه وروسته به وسم چې د شيز منځه قضایا او ترمنه دې اختلاف ته خو د ملت سره د خاور سره خل نو مرکز منځه اختلاف دا هغه اختلاف دته په درغو دا چې د حکومت د حکومت سره یو خدمت ملي سره او د خاور سره او د ټول وطن سره د سره د منځه مې نه مخکې و نو او عوامل د ممبرې دال سره موږ تاسو اسلامي یوه دنه سره وعده کړی و چې ورته او څه په جنو بیا وي بیا او څه تاسو بیا وي او او بیا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 اقتصادی حضر ایمان در اعلان اسلام او اقتصاد کشا قدره نقطهی شایده ده صنعات و ده معادن و نقطه ویده تجارت نقطه و یوی هم ده زراعت نقطه اده ده تا خبري و اوامل من گو تا شخبره و قوله من کشش کهو چه من گو تا شیده آسیا کی جنه اسلامی هوادنوو کی جنه سبت اجا کشش کهو پا افریقا اسلامی هوادنوو کی جنه دیا پا اروسا کی جنه اسلامی هوادنو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 دا در او پاکستان پاکستان که خبره پر ادوگان و تلوزون و پرلمان و پدی که تر چلوه بلو سا خودتا دی خواست مواخعه که دی تلاغ حق ور کرنسی تا شاوری خبره دل دل خبر خبره دل دل خبر شاوری دل دل گوته بس در دوا کسانو د شلو کسانو که یاو د درست تلوز و کسانو د در دوا کسانو الیل دی خواستات اوضو کرده ده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 اوکه هم رګي پر اې څو هم رګي اړې ته ريزم په مساله هم ډېر غوږی نو بیا نشه په ټوله تنوخره چې دغه دای قانون په 1993 کې ورې په خپله دي د طلاق تر لاسه دا په اسلامي ملک کې هم شایره کנה خو تاسو یو واجب مثال په توری وایم دا فور اګزامپل اغه یانګری په درس کې شوایي مثال په توری درته وایم نو رښتیا سره په سادسه مبارکه ویني د دې که ای ابو سعودی کې یو پیغمبر اسلامي ملک کې چې دغه څه یو قانون په څه وای دی عملی څه وای دی منل څه وای دی او یو هه عرب نړۍ په تونس کې د شوی دی او دوی په تونس کې د ښارته نو اوس کې اوسای په تونس او د تونس په نظام پوي نه نو وایي عربي ملک د عربانو څخه پیغمبر اولاد ده بس یو څه دغه سیدانو منګو مو کو کنه نو خو تونس عرب من او عرب پیغمبر قوم ده او د اصحابانو او اولاد ده نو چې د اصحابانو او اولاد کې د او په عربي ملک شوی ده فارسي مثل قال شايفه مين بيكون ترى <تصفيق> بكاي اخذ لما النبي غمرتني جديد قران بيغيط جبل حديث بيغيط جبل باندا اسلامي اولم جاحي جبل باندي جناتك من ممكن من جهه وكو ستارياكاي ودا دي مثال تو بيانوليك وركه وكما انو غصدي بان يطوسه عربي نعرفي دي دين كريم ملكه تونسيه يعني تقريبا په دکتور چيله دي دناسرين دي دناسرين ملکه کې تو نسته چې اسلامبكي دي چې من اعلان شوه ده زيره پرې خلک دي قانون جرم دي په فوځ کې مونږ ټول قانونا جرم دي اجابت دي قانونا جرم دي خو که سربن قانون واک او په رسمي ادارې کې ځل راځي هغه مجرمه ده هغه حق نه ورڅولې کیږي نو ما خبرونه مونږ څخه تحلیل ولاي شو دوی هم, هم نيته خبراره کې تحلیل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 ابو وضعیت ترسی تشخيص بكنيم و موقف را سي اتخاذ بكنيم. یک مثال است، و آدم یک مثال، بلادري كسرهاي عربي عمي رقم 50. لكن اذا ما حضر اين هول، كوك كسورتهن هنامت عربي من دز زبان عربي من از 10 تا آدم نزدیک است 15 بتن، كل اعلان كردن، تجاب را من اعلان کردن انتصاب به اسلام جرم قرار دادن. وخ مونده نه قرار دادن و یک ادمی سکولری بدون و یک جنرال عسکری او را از څاندي ده اداره میکنه جنرال عسکری در لباس ملکی یک څور اسلامي څاندي ده حس ده اداره میکنه این موضوع را ما واست درک کرنے تانم که ما عالم اسلام صحیح شناصیب كون او وظیفه دی مزو ان رضایت صحیح په بفهمه نو اومیده کما د خپل درسې فارغ مقدمی داغه قسایه دا څو خبرې ملکو ولې دانه ولم کړی خو دا یې ورونه سر پوښي چې دا مونږ تاسو به سره دا دانه چې موږ د اسلام مولکونو چې جنګلوي هم الله تعالی سر وکړه دا الله فرمای ان اول بيت وضع للناس اللي ببکه مبارک اول کوته چې خوله شي دا اول کور د عبادت د فارو دان شوی اغى مكهذا كرب سعودي يا جزيره العرب كذا القرار ده ده جزيره العرب بل كده دي نخلك العرب وين او شبه جزيره العرب يا جزيره ما هذه الجزيره ما تك موارد الانسانات كذا موارد لديه لا سنه פורتسي انا سنه פורتسي څه نیمایي ورته لا غدي مملسته پورته چې تا پوراو وردلې لا ستول پورته دا خلک دا نیمه ورته لې دي څه نیمه ورته لې ځان زه په اوله شبه جزيره عربو یا شبه پورته جزيره نومه یا شبه جزيره عربته دا به یعنی مصابهه سره پورا جزيره نه ده هغه څهږي چې جزيره عرب شبه جزيره عرب بولی جزيره هغه مکه توایس له هر او بو هاتسره ساي سجدتو غوريدت تقريبا لهالخ او بو هاتسره دي خواته مديترامي سمندر دي, دي خواته سربحيره ده دي خواته عرب ده بحر العرب ده دي عربه بحيره ده او دي خواته بفارس خليج ياد عرب وخليج حتى تبني تصنيف ان تخلق زنجار رواندي ايراني خليج فارس بولی او عرباني الخليج العربي بولي ايراني ايراني تخلق خليج بولی او عربي تخلق خليج بولی د خیر د دو د هم خوشحاله که په دغاه کټول پرات بیا په دغاه ول پرته که خلی جو فار شو که خلیجی عرب دي من ټولله د مسلمان م خاار رچي په سره نه راې وو او دی د دوی پ را شي د دوې بندې را شي مګورې ل خوا ته مرانه شوه دا ب ل د خوا سره ره عرب شو ده هم شو او ل بله خوانه دا خلیج شو کوم خلید شو خلیجی عرب یا خلی فار شو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 نوې به وختونه د ځغلي دسین د څوګوالي د ترکیني د پرچماسې شد او هم د څه نو اوبه هم د ځجره بيخ ټوله جزيره کړي به جزيره نه نوې دا ټوله ده اغه چې ټوله جزيره بولي نو وایي دا و دا جزيره د باقي عراق ما او د نور را به لا کړی پوره جزيره بولي او هغه څه به جزيره یا جزيره نه بولي نو هغه وایي چې به وختونه به څه دغه ته نیمایو ویدیو نیمای موڅه ده د زیری عرب د اسلام مرکز دی په دې سره اسلام لم دې نه ترلاسه کړی اخورثه او درس د بي اسلام مندل تراثولیزم لکه څنګه چې مار درس خپل صورته راځي مار خپل صورت او څه له یو خاصه تلوي او درس راځي د اسلام د تراثولیزم او د دې خبره راځي د زیری العرب دا مقادسه طاقت خاور ده او بلکې دا سمه ټول په مجموعه دا او څو د ډېر مهمه خبره په دیني له حاج باندې ذکر کړي الله تعالی ان بیا اکثریت اکثریت مطلق په دغه سیمه کې راغلي دي دا کوم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په عربو کې راغلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم له مخې په عربو کې کوم دیو اسماعیل عليه السلام بیا په دې سیمه کې دي صالح عليه السلام بیا په دې سیمه کې دي صعيب عليه السلام بیا د د اردن دا په دغه جریات تقریبا د اردن تي. صاحب السلام قدس مكيدي لوس على السلام تدي ابراهيم السلام راره اخذ اكم سيمه تشو بحر ميه پرتوي في سوريا و اسرائيل فرمندي قدس عليه السلام طياره جاورته 60 و متر تماجر سيدي قدس مكيدي ادم عليه السلام قدس يا قدس مكيدي سيمتراغلي تتهم د راك زيدو منغوتاش ورتو اغوايو سريلانكا و ذا سريلانكا ا نوكا يحيى عليه السلام وذكريا عليه السلام ويسع عليه السلام عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام هسدسون انبيات يرثي اغثم سيابي او اغث فمضموش يكتسي في قران كيراغلي دي يا يساري ورتسي دي نو هذا كنت ديسمتي دي. باك افريكاي دي كوم بيغمبرت يا نته بيديروسي كوم بيغمبرت يرثوي يالي توتشيم كوم بيغمبرت يرثوي دي من یې دليلي او نشر بیان کړی دی موږ د 30 اندیا راغلي دي هغه د سیمه کې د دغه مرکز کې سمره او د مرکز کې دغه ستمدې د انسانيت همګنده سیمه نشو دي بیا روس انسانان خوارسې دي ځین اروپا څخه تللي دي او ځین بیا راغلي د افریقا څخه تللي دي او ځین داس په اساس خوارسې دي نغصروهم من ديننا والقران كذا سؤالك وتد عبادت حمدت جورسه او انبي عليهم صلاه وسلام حمدت راغلي دعواتن حمدت سيرسيدي لكن مسيحيه ترسه على دولتا ودي اف امريكا وكندا جسمي ترغلي يا رسي ترغلي مسيحيت او يا انت استريا ترغلي دا يخلق ديزان سرا ولايدي نو جزيره العرب دا تقدير جزيره العرب كذا دا اليمن ثاني دا همت الجزيره تشامل دا يمن دا, دا, يمن دا العرب تشو السعوديه دا او دا اليمن دا يمان صاحي لم خلق او ديمن فبارك الرسول الله الله عليه وسلم احاديث ان ايمان دي يمن لخلق دي ايمان دي يمن حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ديمان دي دي دي. دي دي دي. دي ودي لمن ده هي الترابط مرات قدي الايمان دي يمان يمان تحدثت في الكراغه دي يمن خلق ايمان هو قال دي, دي يمن پدې بهاله او مجاهدو قرباني او خدا خاري او پدې کې تر ټول خلکو مخکي خلک دي بلکې د عوامونو راځي دا له مجاهدت دي ځکه هم اصل کې یمنيدي او د حضرت موت د خار دي د حضرت موت د خار دي د پختله یمنيدي د اور سترغه پلان نه غلده یوه د سعودي په څیر دي نو د پختله ځان سره خلاصه د حضرت مينو ملک حضرت مين حضر نو دا یمندي او یمن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 او هغه څوار باندې ده او دا څو څیس باندې دا. دا عمان دي او دا عمان دي د عمان رديخو ترواوړه دي الخليج په غاره باندې متحده عرب امارات دي متحده عرب امارات دا څنګه د بل بل اماراتونو اضیقه او ضمانت سره تقریبا د 9 اویا خالیا او یا خال ایا په دغه سوه ایا خال کې برتانیان خپل ازادي واخلله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 كدي اسرائيل صار خبري الحمد لله مسكم من داخلي دا كدي سلمانان صار خبري مسكم من داخلي كدي طالبان صار خبري مسكم من داخلي كدي انجل صار خبري مسكم من داخلي او كدي ميديا خبري ميداني لبي هند طول عربنا الجزيره ميدان ذا في ذا في ذا الجزيره مركز فختر كذا الجزيره لا تلبزم طول الدنيا كمسوره ده نو حتى خل الاداوى فالجزيري تلينزن قطر دومره مشهوره کله څومره وجاهدت السعوديه فله لخلق قوه تاريخي قدامت فلهذا وصل جزيره دونا وجاهد ويش قطر صور كرلي قطر وصل جزيره قطر داسي دله کدوا ملي لدينكم مننا قطر هم يوم سلمان ملك, ملك دي صديق مثله لقطر له دي خطرته بده ولت بستاندار کيته وسارينا حتى دله ولكم ملك دي وسارينا فنقشتي يواجه مغيث محرث لنظام دي محرث لنبط سوا نزله بحرين مني. بحران یو جهیلدا له هر خان اوبو حساس کړي ده هر خواته یې او بدی دوسه سرایس لار نه لری دوسه سرابې کل لار نه لری فلقوسی سمو دمخې د سعودي سرایو سمندرې فل زور سره ده سمندر څخه باندې په کل 20 کیلومتر طول لري 20 کیلومتر لري بحران د سعودي سره خلې او په دې باندې موټر زی راځي په 30 د ورته د ورته سملاونه نو د بحرین دی د 0.3 د خطر دی هغه نقطه چې ما تاسو درکولی دي هغه نقطه چې دا واضح واضح لیکلي دي او تفارقی بند لیکلي هغه د غټو ووري سبا ته د پختہ مخوم د سولنه نو د بحرین چیرې دی په کوم ځای کې دی څاڅر حدود لري د سین بره ثوایه په دې بحرین کې نیم برخه تقریبا 30% او نیم برخه نیماندی نیمه برخه په دې کې 30% نیم برخه د کبله د د ایران په واسطه باندې هتا د سفویان ورو ده دغه دوره چې ایران په واسطه باندې کنټرول شوی نو د ایشیان راغلي د دولت ته رسیدل په بهرانه د بهرانه شرایط سي د هتا په دې الخليج په سر سر کې دولت یوه د دولتی په څیر یو خاطه د عراق په اولبدا باندې د بغاغ لستین خلقونه چې د اسټری د کویت دی کویت کویت د بهندې سات العرب ترا و دې خوا ته دایره په دهند کې د خپل لار په راوتلو او د الفا او د زیرا د دوارو مقابله کې د سفر څخه ده چې تاسو پامې امریکایان سره خپل اول لکه مې زیریوني ولا اغي د الفا, الفا دي دي دا دا دا دا او او د زیراوني ولا دغه نور نور عراق ده کویسي نو لمن بدغه خليجه ما تاسو فکر او بدغه خلي استغه وادونه سې دو تدی خلیج دی, دی همکاری شورا دی. دی او دی دی دی هم ورثوایی البتی یمن پدی کسا عمل ندهی سوژی یاو، عمان، دو، امارات، دری، خطر، سلور، بحرین، پینزو، او کوئیت پد د دی خلیج دی همکاری شورا یو محلي یا خیمیز اقتصادی چارون دی کل اصاس برو پر برونه کی یا پر ادوه کی یا پر مزلگ کی یا پر تلویزن کی یا پر بل د دی خلیج دی همکاری شورا با خیصلہ اکرا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 کومساری اقتصادي يا توذيف ايمانون ترونون چې د نړیواله ثقافتی تاریخي او مهمه سازمانونه سازمانون جمهوریت شوراده د کپټول دنياباني دی د نکتو په لحاظ باندې فورته دی د باندي دی د ټولو دنيات تقریبا 50% نسب د دزې په پرتګي او دغه د خلیج همکاري شوراده په دې موضوع کې تسمين او که کل یو بل مهم دی ریاضيه د اوپک په نامه باندې سازمان دی او د اوپک سازمان داسې موکو او د اوپک سازمان هغې څل